Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu Wa na'udu billahi min syurur anfusina Wa min sayyat a'amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falamudillalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allah Taala dalam Kitabnya yang Kudim, ya ayuhal الذين آمَلُوا تَقُولُوا اللَّهَ حَقُّ كَافِرٍ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْلِسُونَ يا أيها الناس تَقُولُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءٌ وَتَقُولُ اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَ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 Ma'asyirul muslimin Jamaah Hari Raya Idul Adha Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita Melaksanakan ibadah Salat Dan kemudian Hari Raya Qarman Adalah Menabaktilas Dengan salafuna As-salat kita Dengan pendahulu kita yang soleh Sebagaimana Diceritakan Di dalam Al-Quran Allah ta'ala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أسلم وتله له للجبين وناديناه أيها إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجز المحسنين إنه من عباده المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبرقنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين فتكا Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kedua-duanya telah menyerah kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian Nabi Ibrahim meletakkan tempuk Nabi Ismail ke dalam uh, tempat penyembelihan dan telah memegangi kepalanya dan menelungkupkan Nabi Ismail dan kemudian mengeluarkan pisau sembelihnya dan kemudian telah melakukan pengirisan lehernya maka kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ibrahim engkau telah mempercayai mimpi yang diberikan kepadamu dan ini adalah sebuah ujian yang sangat besar dan kami ganti Nabi Ismail tersebut dengan sembelihan yang besar Iaitu kibas yang didatangkan dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami jadikan yang demikian itu Sebagai adat yang berlaku Untuk orang-orang yang berikutnya Sampai kepada kita ini Dan kemudian keselamatan kepada Nabi Ibrahim Sesungguhnya demikianlah kami membahasi orang-orang yang berbuat baik Dan sesungguhnya dia termasuk Di antara hamba-hamba kami yang beriman Dan kami beri kabar gembira Dengan kelahiran seorang putera yaitu Ishaq yang kami jadikan dia seorang Nabi yang soleh, dan kami berkahi Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak dan dari keturunan mereka menjadi banyak, dan dari keturunan mereka berdua ada orang-orang yang soleh dan ada orang-orang yang uh, fajir, orang-orang yang berbuat dosa jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sunnah hari raya ini, maka kita meniru jejak Nabi Ibrahim yang telah merelakan anaknya yang telah merelakan cintanya kepada anaknya, cintanya kepada istrinya, cintanya kepada dunia, dia relakan untuk Allah Subhanahu Wataala. Oleh karena itu sebaiknya kita menapaki di samping kita mengorbankan apa yang kita mampu dari pengorbanan berupa kambing, maka hendaknya kita mengorbankan cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi karena kita mengikuti jejak nenek moyang kita Ibrahim alaihi yang telah merelakan kecintaannya hanya untuk Allah yang paling tinggi baru kemudian kepada yang selainnya bahwasanya kita kaum muslimin dan umat manusia risalah yang dibawa oleh para rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah risalah yang sangat agung dan indah yang di sana mereka membangun sebuah rumah mereka membangun sebuah istana perumpamaannya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Umamah dari Abu Dzar dia berkata ful to ya Rasulullah aku berkata wahai Rasulullah kam wafa'u iddatil anbiya berapa cukupnya sempurnanya bilangan para nabi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 100000 wa ashratu wa arba'atu wa ishruna alfan dan 24.000 124.000 nabi war rusul dan rasul dari jumlah itu semua adalah salasatu mi'a salasu mi'a wa khamsata 'ashar juman ghafira ada 315 rasul mereka membangun sebuah peradaban mereka membangun risalah yang demikian agungnya yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih Muslimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna masali wa masali al-anbiya'i qabli ka masali rajulin bana bina'an faasanahu wa akmalahu wa ajmalahu fajala nasu nas yutifuna bihi fa ma ra'ayna Bina'an ahsana min hadha Illa maudii hadihil labina Ala wa kuntu tilkan labina Kata Rasulullah SAW Sesungguhnya perampamaanku Dan perumpamaan para nabi sebelumku Adalah seperti seseorang yang membangun sebuah rumah Sebuah bangunan Sebuah istana Dan orang tersebut menyempurnakannya Memperbaguskannya dan mengindahkan istananya tersebut Maka manusia Berkeliling Melihat istana tersebut Lalu mereka berkata Alangkah indahnya Tidak ada sebuah bangunan Yang lebih indah dari ini Kecuali kecuali ada satu tempat Yang belum selesai Yaitu sebuah Lobang batu bata Yang harus diisi dengan sebuah batu bata Untuk melengkapinya Ketahuilah bahwa aku adalah batu bata tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah bangunan risalah yang isinya bukan berupa bangunan materi, bukan berupa gedung mewah, bukan berupa gedung pencakar langit, tapi dia merupakan sebuah risalah, sebuah ajaran yang di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama buistu li utammima karimal akhlaq sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia itulah bangunan akhlak yang tidak ada ujungnya, tidak ada ketinggian yang bisa tercapai dan ada batasnya tidak ada batasnya dari ketinggian akhlak tersebut karena sesungguhnya kita tidak mungkin meniru Rasulullah SAW dalam ketinggian akhlaknya dan sedangkan Rasulullah SAW akhlaknya adalah akhlak yang tertinggi maka hendaklah kita membangun akhlak kita membangun Tinggal aku kita dan janganlah kita membanggakan apa yang telah kita dapati dari materi, karena sesungguhnya sebentar lagi materi yang ada ini akan kita tinggalkan. Allah Taala berfirman dalam sebuah ayat Al Quran, "Wain min qariyatin illa nahnu muhlikuha qabla yoom qiyamati atau muazibuha adaban shadida". Karena zatika fil kitab masturo surat Ar Fadl. Ayat 56. Dan tidaklah ada sebuah desa, tidaklah ada sebuah kota, kecuali kami akan membinasakan kota tersebut sebelum datangnya hari kiamat, atau kami akan siksa kota tersebut dengan siksaan yang pedih. Yang demikian itu adalah sebuah ketetapan di dalam kitab yang telah ditetapkan. Ma'syurul Ma muslimin. Wa imani warahmatullah. Saya sampaikan ini karena rasa sayang dan cintanya kepada kita semua. Bahwasanya kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin keselamatan, yang ingin kebaikan, yang ingin petunjuk. Maka jangan sekali-kali kita membanggakan apa yang telah kita miliki dari materi, apa yang telah kita miliki dari peradaban. Sesungguhnya semua itu akan dihancurkan oleh Allah sebelum datangnya hari kiamat. kiamat sebagaimana benarnya Quran tersebut. Dan Al-Quran lebih benar daripada apapun Al-Qur'an lebih benar dari ilmu pasti Al-Qur'an lebih benar dari datangnya matahari di pagi hari kenapa demikian karena matahari adalah makhluk sedangkan Al-Qur'an bukan makhluk Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang perkataan ini Allah Subhanahu wa taala lebih benar kedudukannya daripada makhluknya bagaimana kita bisa percaya matahari terbit setiap pagi kita tidak percaya dengan, dengan firmannya Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Masirul muslimin Rahimani wa rahmatumullah Allah ta'ala telah berfirman Al-yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Waraditu lakumul islam adina Pada hari ini telah aku sempurnakan Kepada kalian agama kalian Dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku Dan aku ridho Islam menjadi agama kalian Allah telah ridho Islam menjadi agama Allah telah ridho Islam menjadi panutan kita Oleh karena itu hendaklah kita bersyukur kita mendapatkan keimanan kita telah diberi oleh Allah dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang beriman Sedangkan banyak diantara manusia yang lainnya belum tersentuh oleh hidayah Allah Subhanahu Wa Taala mereka masih melakukan kemusyrikan Kekufuran Oleh karena itu Masjidul Muslimin Rahimani wa rahimakumullah Hanya ada satu jalan Untuk kita, yaitu kita Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Maka ujungnya akan Kembali kerugian itu kepada diri kita sendiri Allah ta'ala Berfirman Huwa alladhi ja'alakum fil ardi Huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ardi Faman kafar Fa'alaihi kufruh وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَتَّى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارُ Dialah yang menjadikan kalian khalifah di atas permukaan bumi ini Barang siapa yang kafir Barang siapa yang ingkar Maka sesungguhnya keingkarannya itu kembali kepada dirinya sendiri Dan tidaklah menambah Orang-orang kafir itu keingkarannya di sisi Allah kecuali tambah marahnya Allah subhanahu wa ta'ala Bukan tambah saya Bukan Allah kalah Bukan Allah lemah Dengan kekafiran dan keingkaran manusia Dan tidaklah menambah orang-orang kafir itu dari kekafirannya selain kerugian Yang kembali kepada diri mereka sendiri Oleh karena itu hanya ada satu pilihan bagi orang beriman yaitu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ketundukan itu akan menyebabkan pribadi dan masyarakat mendapatkan nikmat yang besar pribadi kalau seandainya tidak ada masyarakat di situ yang mau beriman dan tunduk kepada Allah hanya satu orang saja maka Allah akan muliakan pribadi tersebut sebagaimana Allah muliakan Nabi Ibrahim yang ketika seluruh dunia telah kufur cuman beliau sendiri seorang diri yang beriman maka Allah abadikan Nama beliau dalam Al-Quran Maka Allah abadikan dia jadikan sebagai Abul Ambiya, bapaknya para Nabi Keturunannya banyak yang menjadi Nabi Dan seterusnya Demikian juga sebelumnya Ketika manusia kufur Secara mayoritas Hanya segelintir manusia yang beriman Pada zaman Nabi Nuh AS, Hanya 80 orang Dari mungkin ratusan ribu Atau jutaan orang yang beriman Maka Allah Ta'ala berfirman dan berkata untuk nabi nuh ini waja'alna dzurriyyatahumul baqin kami jadikan keturunan nuh itu keturunan yang kekal sedangkan keturunan yang lain binasa dan kemudian Allah taala berfirman wa tarokna 'alaihil akhirin dan kami tinggalkan nabi ibrahim itu untuk dikenang sepanjang masa salamun ala nuhin fil 'alamin keselamatan atas nabi nuh di alam semesta ini demikianlah kami membalasi orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu ketika kita beriman kepada Allah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu berkah. Allah taala berfirman walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahnā 'alaihim barakātum min barakātin minas samā'i wal arḍi walakin kazzabū faqatnāhum bimā kānū kalau seandainya penduduk sebuah daerah Itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Maka akan kami turunkan berkah Dari langit dan bumi Akan tetapi mereka mendustakan Akan tetapi mereka tidak percaya Akan tetapi mereka itu mengingkari Maka kami ambil Maka kami siksa mereka Maka kami balas mereka Disebabkan perbuatan, perbuatan tangan mereka Masyarakat Muslimin Rahimani Warahimakumullah Di antara Marahan yang Allah subhanahu wa taala berikan atau diantara nasi buruk yang Allah berikan kepada manusia ketika manusia itu tidak mengikuti perintahnya adalah sebuah hadis Rasulullah saw yang mengatakan ya dhuwahi ah, wa manshah dasad bin dar dan sebelumnya Allah, Rasulullah saw bersabda la ta ummati ala zulalah tidak akan umatku ini Bersepakat di atas kekeliruan Yaitu kalau sebuah umat itu berizmah, bersepakat Yaitu sahabat Nabi Sahabat Nabi SAW dalam hal ini Telah bersepakat dalam sebuah perkara Maka itu bukanlah perkara yang keliru Maka hendaklah kita ta'ati ulil amri kita Dalam perkara yang kita senang Dan dalam perkara yang kita tidak senang Kalau itu bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah bersabda Man syadza syadza finnar Barang siapa membelok, maka membeloknya itu bukan ke surga. Membeloknya tentunya ke neraka. Shazza finnar. Yadullahi ala jama'ah. Tangan Allah di atas jama'ah. Tangan Allah di atas kebersamaan kaum muslimin. Bukan menyendiri dan menyempal. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, Ma asabaka min hasanatin fa min Wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik. Wa arsalna ke lid. Warsalna kalian nasi Rasulullah kafah bin dahih Apa saja yang menimpa kalian dari keburukan maka itu datangnya dari sebab kalian sendiri. Jangan salahkan Allah subhanahuwataala. Allah telah membuat rumus untuk hidup manusia, sebagaimana kita telah mengetahui bahawanya setiap produk ada juklaknya, ada tuntunannya, ada cara pakainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menurunkan juklatnya itu Al-Qur'an dan Sunnah Maka barang siapa yang mengikutinya, maka dia akan bahagia dan sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membangkang, maka dia akan uh, mendapat hukka dan kerugian di, uh, dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun fil akhir. sebuah contoh, mungkin akan saya sebutkan dua atau tiga contoh di sini yaitu tentang riba. Muslimin, Allah Ta'ala Ta telah memberikan kepada kita bimbingan Supaya kita menjauhi riba Dan dengan menjauhi tersebut Akan terjadi keuntungan yang luar biasa Dari kehidupan dunia maupun di akhirat Tetapi dengan terjatuhnya kita kepada riba Maka di sana akan terjadi banyak sekali kerugian Kerugian yang pertama Yaitu Al-Takhabbud Orang tersebut akan kesurupan syaitan Nanti di negeri akhirat Alladziina ya'kuluun ar-riba laa yaqumuuna illaa kamaa yaqumu alladzii yatahawwathuhu syaithaanu minal mas. Orang yang memakan riba akan berdiri seperti berdirinya orang yang kesurupan syaitan karena disentuh oleh syaitan. Kedua, orang yang melakukan riba akan mengalami kepunahan hartanya. Hartanya akan habis. Allah Ta'ala berfirman yamhaqullahu ar-riba wa yurbis-shadaqah. Allah telah menghapuskan riba dan memberkahi sadaqah. Ini menunjukkan dihapusnya riba adalah dihapus berkahnya dan dihapuskan hartanya. Kita telah banyak sekali melihat ke kanan dan ke kiri kita. Manusia-manusia yang terjebak kepada riba, kemudian hartanya habis. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala berperang kepada mereka. Allah dan Rasulnya mengajak perang dengan orang yang berbuat riba. Baiklah tak, baiklah tak fadlu, fadlu biharbi minallah wa rasulih. Apabila kalian tidak mau berhenti, maka umumkan perang kepada kalian dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, kalau orang yang berbuat riba tersebut terus menerus, kemudian bahkan mengeyel dan membantah dan mengatakan riba itu halal, maka Allah Taala berfirman, Inna Allah. Wahyu hidup kunda kebarin azim dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir dan orang-orang yang bermaksiat. Jadi riba terjatuh kepada dua keadaan yang sangat berat. Mungkin dia itu durhaka kepada Allah, berdosa, atau lebih parah dari itu dia bisa menjadi kafir karena apa? Karena menghalalkan ribanya itu. Kalau tidak menghalalkan ribanya, maka dia menjadi orang yang durhaka kepada Allah. Kalau dia menghalalkan, sedangkan Allah mengharamkan, maka dia telah membantah Allah dan menjadi kafir. Dan kemudian, kalau dia menjadi kafir dengan menghalalkan ribanya dan mengatakan riba itu bisnis sama aja, maka Allah Ta'ala berfirman, Paman'ada fa'ula'ika ashabun-nar kumpiha khalidun. Barang siapa kembali menghalalkan maksudnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Inilah. Konsekuensi dari riba yang menyeret-menyeret orangnya sehingga habis keimanannya itu di akhirat kalau di dunia, maka Masya Allah orang yang memiliki atau orang yang terjatuh kepada riba, baik yang menghutangkan atau yang terjebak ke dalamnya akan tertutup kebaikan yang banyak darinya yaitu mereka tidak berpikir untuk berbuat baik, mereka tidak berpikir untuk Menapkahkan hartanya Kejalan Allah dan lain sebagainya Karena dikejar-kejar dengan riba Dan orang yang memiliki hartanya juga tidak tertarik Kenapa? Karena dia tidak lagi tersentuh hatinya Belas kasihannya telah hilang kepada manusia Dia menginginkan semua harta itu masuk ke dalamnya Ke dalam keuntungannya Dan dia tidak pernah rugi Dan seterusnya Dan kemudian terjadilah Keburukan-keburukan uh, Dan cukuplah Saya sebutkan sebuah hadis terakhir Uh, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala apabilaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'sharal ma muhajirin khamsatun idha tulithum wa a'udzu billahi an tudrakuunna wa a'udzu billahi an tudrakuunna lan Dzharul fahishat fi kaum qat, hatta yaglun bia, illa fashafim, illa fashafim mutta'oon, wal aujahulati, wal aujahulati lama takun madz, bi aslahim, bi aslahimul ladi madz, bi aslahimul ladin madz. Ibn Omar berkata, pernah suatu saat Rasulullah SAW bersabda menghadap kepada kami kemudian bersabda Wahai orang-orang Muhajirin ada lima perkara Jika kalian tertimpa kepadanya dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak tertimpa kepadanya apabila telah merajalela fahisha yang dimaksud di sini adalah zina pada suatu daerah, pada suatu kaum sampai mereka itu terang-terangan melakukan zina itu di pinggir jalan atau di tempat-tempat terbuka. Kecuali akan tersebar di daerah tersebut. At-ta'un, wabah. Wal-awja. Wal-awja. Alladhi lam takun madad. Akan tersebar wabah dan penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah s.a.w.t. Walam yang kusul mikyal wal-mizana, illa achihu bissinina, wasidatil mu'nati, wajari sultan alaihim. Dan tidaklah kaum di suatu daerah itu mengurangi takaran dan mengurangi timbangan, kecuali akan mereka itu akan tertipat sinin masa pajeknik, wasidatil mu'nati dan sulitnya mata pencaharian wajauris sultan alaihim dan kedzaliman penguasa terhadap mereka disebabkan apa tadi disebabkan masyarakatnya suka mengurangi timbangan dan takaran walam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yuqimu zakat yu'addu zakata amwalihim ila dan tidaklah mereka Ma, tidak mahu menunaikan harta zakat mereka illa muniyu al kecuali mereka akan ditahan hujan. Walaulah bahaimu lam yumtoru. Kalaulah bukan karena binatang-binatang ternak, Allah kasihan kepada binatang-binatang mereka tidak akan dikasih hujan. Dengan sebab apa? Dengan sebab masyarakat di situ tidak mahu membayar zakat. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, kalaupun nanti mereka dikasih hujan, maka terus dikasih hujan, terus dikasih hujan tetapi tidak membawa barakah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Walam yang quru ahdallahi wa ahdara rasulih illa sallatallahu alaihim maduwan min ghairihim fa ahazu ba'dama fi aydihim." Kecuali eh, Rasulullah SAW bersabda dan mereka di masyarakat tersebut tidak memenuhi janji Allah dan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali nanti pada orang atau masyarakat tersebut akan Allah kuasakan manusia manusia yang bukan dari kalangan mereka dan kemudian mengambil uh, sebagian dari harta mereka dan kemudian walam takum ayn matuhum di kitabil da wajtayyaru mima Allah illa ja'alallahu ba'sa bainihim dan di sebuah daerah para imam mereka para pemimpin mereka tidak menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan memilih-milih saja hukum-hukum tersebut yang mereka maui maka mereka akan tertimpa oleh Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ba'duhum ba'sa bainahum akan terjadi saling bentrokan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain dan seterusnya dan seterusnya dan Allah taala berfirman Allah taala berfirman innahuwal qadiru ala an ayaj'ala ala ayyab'atsa ala 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yaldisa ba'dakum aw yaldisa ba'dakum ba'sa ba'din. Allah Taala berfirman. Allah Taala berfirman dan berkata bahwasanya Allah Taala sanggup untuk memberi azab kalian dari atas kalian, dari arah atas kalian dan dari atas dari arah bawah kalian dan menjadikan antara sesama kalian saling pukul-memukul dan saling bunuh dan membunuh dan seterusnya. Itu disebabkan apa? Disebabkan karena sebelumnya Allah mengatakan bahwa uh, mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik. Mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, datang kepada dukun dan seterusnya dan seterusnya sehingga terbentuklah di situ sebuah masyarakat yang saling menghantam. Dari atas mereka, yaitu ditafsirkan oleh Ibn Abbas, dari atas mereka adalah penguasa mereka menekan mereka. Dari atas bawah mereka, yaitu bawahan mereka, anak buah mereka akan apa istilahnya membangkang dan seterusnya dan kemudian antara sesama mereka. Akan terjadi saling memukul dan seterusnya Yang demikian itu disebabkan kesirikan Oleh karena itu Kita harus menghindari Mungkin kalau ada sebuah kejadian yang seperti itu Berarti hati-hati kita itu masih ada kesirikan di dalamnya Hubur dunia Mencintai dunia lebih daripada Allah Hubur buhur Mencintai kekuasaan lebih dari Allah SWT Hubur riazah Mencintai kepemimpinan lebih dari Allah SWT Datang ke masjid bukan untuk beribadah kepada Allah secara murni tetapi uh, adanya bagian-bagian dunia yang masih menghantui hati kita atau merebut hati kita. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah telah diturunkan kepada kita adanya hidayah Islam, adanya hidayah sunnah, adanya hidayah istiqamah sampai saat ini maka kita memperbaiki dan meningkatkan dan menjauhi segala faktor yang lebih jelek, kita tinggalkan kita tingkatkan faktor-faktor yang baik untuk terus berkembang dan kita tahan faktor yang terjelek dan yang jelek untuk kita tinggalkan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar Walillahilham Subhanakallahumabihamdika Ashadu ala ilaha ilanta Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh